الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أكرم من شاء بمحبة رسول الله وبخسن المؤمنة برسول الله وصلاة الله وسلامه على حبيبنا والشافعين ومعلنا سيدنا محمد وعلى Sahurin atau ashabi, taibin melihat menginat di bil terakhir, hingga hari yang kami cintai para orang tua kami, saudara saudari yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Berbahagialah, bersyukurlah jika pagi ini tak bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan solat berjamaah. Ini dia ada wala ini ni ini Yang dekat atas Salat al-Fajr berjemaah di khalifah yang menyaksikan salat fajar, salat subuh dengan berjemaah maka nah, orang tersebut di dalam cemerlang Allah tanggungan Allah maka termasuk kunci kesuksesan di dalam kita menjalani hidup pagi hingga malam hingga petang hingga sore adalah kita buka kunci dengan melakukan salat subuh seperti ini. Semoga kita adalah seorang yang beruntung Mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian ringkas saja karena waktu bahawa, Di dalam kita Menjadi kemuliaan Yang sesungguhnya Harus kita menggunakan dua Yang pertama kita berpikir dengan akal kita Yang kedua adalah dengan kita menata hati kita. Kebenaran seperti apapun Yang kita dapat dengan akal Jika hati kita belum tertata Maka Orang pun tidak bisa menerima kebenaran Banyak contohnya Orang tahu itu adalah kebenaran Tapi kadang ingkar dengan kebenaran Karena hatinya belum tertata kalau pada zaman Nabi SAW ada Abu Jahal. Abu Jahal adalah orang yang sangat tahu kebenaran. Karena dia terlalu mendengar Nabi SAW. Cuma dia hanya memikir. Menata akalnya saja. Tapi hatinya belum ditata. Hatinya tidak sambung dengan Nabi SAW. Maka susah dia mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dan Nabi Allah bersabda man isdad 'ilman walam yasdad hudan tabyasad minallahi illa huda orang tambah ilmu akan tapi ternyata hatinya belum diterima enggak ada hidayahnya bukan tambah dekat kepada Allah tapi justru tambah jauh dari Allah subhanahu wa taala tidak pandang kalau sudah hati tidak benar biar pun seorang alim maka itu orang alim yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahwahum aqwa'u ala ummati Aku lebih takut melebihi daripada Dajjal. Aku takut kepada umatku lebih takutku kepada Dajjal. Dajjal menakutkan. Tapi ada orang yang sangat ditakuti oleh Nabi dari umat Nabi dan itu lebih mengerikan daripada Dajjal, yaitu Alim. Dalam Alim melisan. Dan kata Alim suku ulama, ulama suku ulama yang hatinya tidak terputus, punya ilmu tapi tidak berkata. Maka jangan tertipu kita. Di dalam mencari kemuliaan hanya dengan pemahaman akal. Tapi ternyata ada hal yang sangat penting untuk menata hati. Menata hati, hati yang terbuka. Coba kita pernah mungkin kita pernah mendengar nasihat dari seseorang. Hanya karena kesombongan kita kita tolak. Siapa kamu? Maka karena kedengkian kita. Benar dia ngomong. cuman karena kita lagi dengci dengannya. Kita tidak bisa terimanya. Padahal kita tahu kalau itu kebenaran. Maka tidak cukup orang mencari kebenaran dengan akalnya saja. tapi juga pernah mengingatkan. Berapa banyak orang baca Al-Quran. Dan faham Al-Quran. Tapi tidak melewati tembawa Al-Quran. Hanya didiskusi. Debat. Dialog kalau bicara tentang ilmu agama adalah luar biasa tapi tidak pernah memberikan kesempatan hatinya untuk menyadari sehingga ilmu hanya di otaknya saja tidak turun ke hati maka pada malam hari ini ayo kita mencari kebenaran dari hati dan untuk mencari kebenaran dari hati kuncinya adalah sambung hati dengan membawa kebenaran yaitu Nabi Muhammad SAW Karena kita kalau dengan sesama kita, sesaat kita marah dengan si A, sesaat ada penyakit kotor kita, kita mungkin sombong dengan si B. Jangan sampai kebenaran dibawa oleh orang yang saat itu kita lagi tidak nyaman dengannya. Maka di saat seperti itu lihat susah kita menerimanya. Tapi biarpun kita punya permasalahan dengan sesama, akan tapi karena kita sudah sambung kepada pembawa sejak kebenaran sejati Nabi Muhammad, lihat kita tahu kebenaran ini adalah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka datang lewat mulut siapapun kita mudah untuk menerimanya. dan inilah kunci yang selalu dicari dan dihadirkan oleh para ulama yaitu mahabbah rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang sering dilupakan orang sering berbicara tentang mengikuti Nabi mengikuti Nabi, mengikuti Nabi eh, orang mengikuti Nabi bisa berpusah dalam mengikuti Nabi jika tidak digaris dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hukum mencintai junjungan umat adalah kewajiban sebelum kewajiban yang lainnya. Keimanan dihubungkan dengan kecintaan kepada Nabi SAW alaihi wasallam. La yu'minu tidak sempurna iman kalian hatta annakum sehingga aku menjadi habba ilaikum min nasi ajmai. Dalam riwayat Ibn Shihab al-Tibi tidak sempurna iman kalian selagi Aku belum kau cintai lebih daripada bapaknya. Bapakmu, anakmu, manusia semuanya. Lebih dari dirimu sendiri. Inilah yang sering digembar-gembarkan ulama. Iaitu mahabbah. Jadi mahabbah martabatnya didahulukan. Daripada iktibar. Sementara orang hanya berkata. Tang ikuti Nabi, ngikutin Nabi. Orang ngikutin Nabi. Belum tentu. Dia adalah karena sambung dengan Nabi SAW. Orang munafik salat dengan Rasulullah tapi hatinya benci dengan Nabi Muhammad. Tidak diterima oleh Allah. Orang melakukan kebaikan yang tidak kenal Nabi Muhammad, tidak melakukan kebaikan dengan secara sesungguhnya, mungkin karena tidak enak. Maka mencintai Nabi ini harus kita hadirkan dan kita cari setiap saat. Cinta Rasul, cinta Allah. Dalam Al-Quran pun disebutkan, "Kulinkan aku kamu, kuabnaku kamu, baikkuan kamu." waswa'ikum wa amwalun dakaratumuha wa tijaratun tahawna kasadah wa masakin turdunaha harba ilakum minallahi wa rasulihi wa jihadin hisabidihi wa tarabbasu hatta ya'ti allahu biamrihi kalau sa'indinya kanakan Muhammad wahai yang punya bapak yang punya anak yang punya suami yang punya keluarga besar yang dibangga-banggakan sama ini yang punya perdagangan yang luar biasa. Yang dijaga agar tidak bangkrut-bangkrut. Rumah tempat tinggal yang sangat disenangi. Jika itu semua lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan jihad di jalan Allah. Wata rambasul hatta iyati Allah amrih Subuh tumbuh hukuman dari Allah. Artinya apa kecintaan kepada Nabi Muhammad ini sesuatu yang luar biasa buah daripada cinta nanti akan menjadikan seorang hamba mudah mengikuti Rasulullah. Sehingga kita sering mendengar kaum Muslimin di mana-mana mengadakan satu acara menyambung hati dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah menyebut kelahiran Nabi, peringatan Nabi, maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Isro' Mi'roh, Al-Qur'an. Semuanya adalah tujuannya untuk menyambungkan hati kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi betul-betul ada di mata dan hatinya. Ada di dalam mata dan hatinya dan ada dalam pikirannya. Bahkan gerak-geriknya pun berusaha adalah gerak-geriknya Rasulullah SAW. Karena tidak ada di dalam Nabi. Asal-satunya jika orang hanya menyadari dengan ilmu saja, dengan akalnya. Lihat, tidak sambung hatinya dengan Nabi. Menjadi Ustadz pun menjadi Ustadz yang salah-salah. Mungkin menjadi Ustadz yang sangat baik perilakunya tetapi bukan karena sambung hatinya dengan Rasulullah. Tapi dia berperilaku baik, sopan, lembut, menjalankan syariat hanya karena dia ustaz. Lalu berkata, "Saya ini ustaz, tidak pantas kalau saya seperti Saya ini ustaz, saya ini ustaz tidak pantas." Bukan karena sambung dengan nabi. Kalau dia memposisikan sebagai ustaz yang dihormati oleh orang. Jadi menjaga posisi ini bukan karena sambung dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Munafik laki. Tersembunyi Maka kecintaan kepada Nabi itu adalah luar biasa. Ini yang harus kita bangun. Sehingga diadakan acara oleh para ulama termasuk namanya mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan, maulid Nabi dan seterusnya tujuannya adalah untuk mengenalkan orang akan keagungan Nabi. Siapa yang kenal tentang kebesaran dan keagungan Nabi, ya, itu namanya muncullah kekaguman. Dan kekaguman itu adalah benih kecintaan. Kemudian setelah ada kekaguman, terus akan berubah menjadi cinta jadi cinta itu ada bukan timahnya, mustahil orang tiba-tiba mengatakan aku cinta, tidak ada itu ada bukan timah boleh jadi tutur kata lembut yang pernah ia dengar bahasa, bahasa bahasa kita adalah mungkin kalau sesama manusia rayuan, suami istri kalimat yang indah mendengar kalimat yang indah perilaku yang indah, kebaikannya maka muncul setelah itu kecintaan sehingga merayakan Nabi Muhammad itu dalam irama untuk mengagungkan Nabi menyebutkan lambang kisah Rasulullah bagi orang yang sudah kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semesta kenal Nabi Muhammad kita yang kurang kenal Nabi Muhammad jagat raya kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jagat raya kenal Nabi Muhammad Allah yang berkenalkan Sehingga waktu Nabi belum jadi Rasul pun, waktu Nabi berdagang ada payungi mendung. Di saat Nabi dilahirkan pun semesta berguncang. Semuanya bergembira dengan Nabi saw. Kecuali bangsa manusia yang tidak tahu Nabi Muhammad saw. Semuanya bergembira dengan Nabi saw. Api di kerusi yang disembah oleh orang kafir pun, setelah itu karena bergembira dengan Nabi Muhammad padam tidak mau disembah oleh mereka. Lihat ya. banyak keistimewaan kejadian-kejadian unik bersama kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Halimah Sa'diyah seorang wanita yang secara fisik bukan wanita yang sehat, karena beliau adalah tidak mempunyai air susu yang banyak. Datang ke Mekah seperti kebiasaan orang Arab pinggiran yang fakir mencari uang dengan cara menyewakan dirinya untuk menyusui anaknya orang yang ada di Mekah datang ke kota Mekah mencari bayi-bayi yang bisa disusui karena pertama Sayyidah Halimah Sa'diah bukan orang yang susunya banyak sehingga tidak banyak orang kaya yang mau dengan Sayyidah Halimah Sa'diah dan juga kendaraan yang dikendarai Halimah Sa'diah bukan kendaraan yang laju sehingga ia pun terlambat sehingga di saat sampai ke Mekah bayi orang kaya sudah habis yang tertinggal hanya bayi bayi Muhammad bin Abdullah bayi yatim. Bayi fakir bayi yatim. Karena sudah tidak ada bayi lagi yang akan disusui, maka Allah boleh buat. Diambilah bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kefakiran yang menguntungkan. Setelah itu diambilah bayi bernama Muhammad bin Abdullah. Mulai bayi menyentuh tangannya Saida Halimah As-Sadiyah, tiba-tiba dirasakan air susu itu menjadi banyak. Dan kendaraan yang dikendarai ia pun menjadi sehat. Ini adalah suatu keajaiban yang luar biasa. Dan memang Nabi Muhammad mulia. Bukan saja wahyu yang menjadikan mulia, tapi ibadatnya Nabi Muhammad adalah mulia. Ini yang harus kita pahami. Sebagian orang yang tidak mau mengakui jasad Nabi saw. Jasad Nabi dimuliakan oleh para sahabat Nabi saw. Nabi mulia bukan sekadar wahyunya saja. Lihat riwayat-riwayat Sahih. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari para sahabat Nabi bagaimana mereka menganggungkan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai dikatakan bahasanya Ada satu orang yang biasa keliling sungguh Aku pergi ke Persia, Aku pergi ke Kaisar-Kaisar ke kaisar di Roma Aku pergi ke tempat-tempat keraja-raja Aku tidak pernah menemukan Kaum Memuliakan rajanya seperti Ashabi Muhammadin Muhammadah. Seperti keluar sahabat Nabi Muhammad mengagungkan Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadu ya Para sahabat Nabi Muhammad mengagungkan Nabi Muhammad sampai waktu kadu ayat tertiru diwaktu, sampai di saat berebut mengambil percikan air wudunya Nabi Muhammad berdesak-desakan seperti orang mau berantem, ingin mendapatkan percikan air Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Sahih. Ya, mereka menghargai Nabi Memuliakan Nabi SAW Dan bukan kultus Sampai dalam hadis riwayat Imam Bukhari radhiyallahu anhu Beliau meriwayatkan satu hadis Bahasanya Nabi Muhammad itu Mata nakha manu khamatan Illa wasa khatati kafsi raculan minhu biha wajahuh Jadi para sahabat Nabi itu Melihat Nabi Muhammad berda'a Tidak ada Nabi Muhammad membuang dahak kecuali sudah dilihat sahabat Nabi Lalu diambillah sudah jatuh di tangan mereka salah satu dari mereka dan diusap di wajahnya dan ini adalah ta'diban untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dahak dan ini bukan kultus ini bukan jasad nabi dahak yang mau dibuang bahkan rambut nabi kalau nabi potong rambut sahabat nabi mengurumi. dan ini riwayat sahih cuman sayangnya riwayat begini tidak pernah disebut padahal Imam Bukhari menyebutkan Uniknya hal-hal kayak begini itu seolah kayak menjadikan syirik dan sebagainya. Hmm, Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Sahih Bukhari tentang dahsyatnya Rasulullah SAW. Dan masih banyak kisah-kisah unik. Nabi Muhammad kalau potong rambut bagaimana? Sahabat Nabi mengintar, melingkar di kiri kanan dia. Kalau tidak ada rambut yang terpotong, itu sudah ditangkap oleh sahabat Nabi dengan dua tujuan. Yang satu tidak ingin rambut Nabi jatuh ke bumi lalu diinjak oleh siapa pun. Kedua, disimpan oleh mereka yang disimpan karena apa ini rabbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa masih banyak lagi kita sebutkan bagaimana mereka mengakumkan Nabi memuliakan sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wa dalam hadis yang dirawatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala bahasanya Sayyidah Asma' putri Sayyidina'u Bakar Sayyidah Asma' binti Abi Bakar beliau berkata mengomentari tentang jubah yang dipikarnya hadihi jubbatu rasulillah ini adalah jubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. sallam kanarunda Aisyah Dulu dipegang oleh Aisyah, saudariku. Walau makuku bida, tetkalan <tos> Aisyah meninggal, obat Tuhan aku pegang itu jubah. Wah ini ucos, sihwa li marhdona, Jubah itu aku basuh dan aku gunakan airnya untuk obat bagi yang sakit. Lihat, ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita hilang. Segala sesuatu yang ada hukumnya Nabi tidak akan kembali menjadi kultus karena tidak ada yang menganggap coba untuk disembah, Nabi Muhammad tidak disembah. Dan ini penting untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mengagungkan Nabi akan menjadi Abu Jahal. Ya, akan menjadi Abu Jahal. Sehingga mengambil dari Nabi sesuatu yang menguntungkan urusan dunianya, naudzubillah. Abu Jahal model baru. Akan tapi yang mencintai Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq lihat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan buah daripada mencintai Rasulullah itu adalah mengikuti, mengikuti Nabi Muhammad. Buah daripada cinta kepada Nabi saw. Maka yang perlu kita tumbuh subur adalah kecintaan. Jadi kita bahas bagaimana kita menanamkan kecintaan kepada Rasulullah, membangun cinta kepada Nabi saw. Dikatakan dari layuk minuahatu kepada aku nahat Keimanan ada hubungannya dengan cinta Nabi Muhammad. Iman di dalam hati. Buah iman amal soleh. Ilah jadinya aman wa amilus salihat. Iman baru amal soleh. Amal soleh tidak ada iman tidak berguna. Iman yang sesungguhnya membuahkan amal soleh. Jadi amal soleh adalah hubungannya dengan iman. Solat, ibadah, naji. Zakat, bersedekah, itu adalah amal soleh buah dari barat iman. Tapi ingat, lahir minulah dokum, tidak sempurna. Itu iman yang membuahkan amal soleh ini jika tidak dilakukan atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah disebut cinta kepada Nabi Muhammad, ada sebagian orang berkata, oh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Allah di mana? Eh, cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad tidak bisa dipisahkan. Cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad tidak bisa dipisahkan. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis galatun tiga hal, man fihi. Jika orang itu sudah memiliki tiga hal, wajad halawatul iman, dia akan menemukan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa Yang akan menemukan manisnya iman adalah Orang yang menjadikan Nabi Muhammad, Allah dan Nabi Muhammad lebih dicintai daripada selain keduanya. Jadi menomersatukan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Nabi Muhammad dalam hadis ini menjadikan domirnya sama. siwa Siwahumma. Digabungkan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Dan memang benar bahasanya cinta kepada Nabi Muhammad tidak bisa dibisah dengan cinta kepada Allah. Yang mengakui cinta kepada Allah tapi tidak cinta Nabi Muhammad tidak diterima. Yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Tidak cinta kepada Allah juga tidak diterima Nah Kenapa para ulama seolah-olah Lebih sering membahas kepada cinta kepada Nabi Muhammad Karena itu pintu pertama yang harus dimasuki Tidak akan kenal Allah Kejali melalui Nabi Muhammad Tidak akan tahu Allah Tidak akan kenal salat Kejali melalui pintu Nabi Muhammad Nah kalau sudah pintu ini dimasuki Kecinta kepada Rasulullah Maka apapun yang dibawa oleh Rasulullah Nanti akan mudah untuk diamalkan Orang bisa dengar Nabi Muhammad membawa kebenaran, Abu Jahal tahu Nabi Muhammad membawa kebenaran, tapi karena hatinya benci kepada Nabi Muhammad, lihat apakah berguna kebenaran bagi Abu Jahal? Ya, tidak berguna. Abu Jahal itu sangat kenal dengan Nabi Muhammad. Tahu Nabi Muhammad itu benar. Tahu Nabi Muhammad membawa kebenaran. Sampai dikatakan Abu Jahal itu adalah hafal hadis semuanya, hafal Quran Abu Jahal. Kenapa? Dia orangnya cerdas. Dan selalu duduk di tempatnya Nabi Muhammad, ingin dengar. Cuma niatnya jelas. Niatnya apa? Mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad, tapi tidak pernah dapat. Padahal duduk di... Bahkan kalau ketemu Nabi Muhammad, selalu bertanya, Eh Muhammad, kamu dapat rahyu apa? Dikasih tahu, cengengesan, ketawa. Itulah Abu Jahal. Jadi kedengkian menjadikan orang tidak bisa menerima kebenaran. Maka hati-hati. Kalau tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad, susah. Kalau berlakukan kebaikan, lihat. Kalau katanya karena Allah Tidak Tidak kenal Allah Karena tidak kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ialah para ulama kita Kenapa dikit dikit berbicara tentang kecintaan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Nabi Muhammad itu mahal Jangan sampai kita tertipu Menggunakan Nabi Muhammad untuk kepentingan kita Itu penjahat Nabi Muhammad dijadikan kendaraan Sebab sekarang kalau sudah pakai label Nabi Muhammad Majlis Nabi Muhammad oh Pecinta Nabi Muhammad itu mengaku. Tapi sekarang kita perlu Tengok diri kita sendiri Bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tidak cukup kita mengucapkan cinta dengan lidah Mengaku dengan semanduk Majlis Pecinta Nabi Ma'at Tidak Tapi kita perlu dari hati kita Nah sekarang Cinta tidak bisa terlihat Cinta tidak terlihat Orang tidak bisa melihat Benarkah ini mencintai Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan Kul katakanlah Rabbi Muhammad In kum tun tuhibbuna Allah Jika kalian semuanya wahai umatku mencintai Allah Masih ingat tadi mencintai Allah tidak bisa dipisah dengan cinta kepada Nabi Muhammad Kul in kum tun tuhibbuna Allah Kalau engkau mencintai Allah termasuk disini dan Rasulnya kalau engkau mencintai Allah Tadi dalam hadis disebutkan Cinta Allah dan Rasulnya dikabung Kalau engkau mencintai Allah dan Rasulnya Fattabi'uni Fattabi'uni ikuti aku Ikuti aku Karena cinta tidak terlihat akan tapi Karena cinta tidak terlihat Bagaimana Agar kita bisa Menjadi orang mencintai Buktikan dengan mengikuti maka semakin orang mencintai Nabi Muhammad semakin mudah mengikuti dan ini adalah rumus yang tidak bisa dibantah. kalau orang mencintai itu mau tidak mau pasti niru itu sudah otomatis na'udzubillah ada sebuah contoh sebuah kita menjawabkan dari contoh yang jelek kalau ada anak gadis yang gandrung dengan artis, sama-sama gadis seorang artis perempuan yang paling terkenal misalnya dan dia sangat gandrung mengidolakan Lihat Mulai dari lagunya disenangi Sampai setiap hari Di kamarnya dipasang poster-posternya lihat, eh? Sampai ternyata potongan rambutnya pun niru dia Pakai baju penuh dia Salaman kok senangnya ceritanya sampai temennya Tidak habis-habis setiap hari eh? Sampai gaya jalannya pun niru Gaya makanya niru Ada apa dengan ini semuanya Kok ada anak gadis yang sampai seperti itu Sampai kadang-kadang dandannya pun aneh Niru dandannya dia Wajahnya tidak serupa Akhirnya jadi mengerikan, kan? Ada banyak dandanan yang aneh-aneh. Karena diru, lihat, karena ada cinta di dalam hati. Kalau sudah ada cinta di dalam hati, mau tidak mau akan diru dan mengikuti itu secara otomatis. Yang gandrung dengan pemain apa bola dan sebagainya jilat, rambutnya potong begini, pakai kawas model ini, ah, itu semua karena buah daripada apa yang ada di dalam hati. Maka yang mengaku cinta Nabi Muhammad SAW tentu harus ada tanda akan mempengaruhi perilaku kita sehingga menguatkan cinta ini penting kalau sudah orang kuat cintaan kepada Nabi Muhammad, lihat dia akan selalu bersama Nabi Muhammad perilaku, tingkah lakunya, gerak-geriknya berusaha untuk mengikuti Nabi SAW bagaimana kita bisa dekat kepada Nabi SAW bagaimana kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW nah, ini bicara tentang cinta Jadi saya ingin tahu rumusnya bagaimana agar kita bisa mencintai Nabi SAW bagaimana kita bisa tetapi bahwa yang pertama singkat saja Selalulah memohon kepada Allah Selalulah memohon kepada Allah Semoga Allah memberikan kepada kita Kecintaan kepada Nabi Muhammad Barangkali ini adalah satu hal yang paling jarang kita hadirkan Kalau minta duit setiap hari Minta anak soleh setiap hari Minta usaha hanya lancar setiap hari Karena apa? Duit dan usaha adalah penting bagi kita. Sehingga sambil bekerja, pun kita memohon di tengah malam. Datang ke kiai minta didoakan agar usahanya lancar. Akan tak bisa di antara kita. Yang setiap malam dengan penuh kekhusuan minta kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Allah. Dari sini pun sepertinya kita sudah salah salahkan. Kita lebih mengutamakan usaha kita daripada kepada Nabi Muhammad SAW mana iman kita yang sesungguhnya. Para kekasih Allah kalau berdoa bukan saja cinta kepada Nabi sampai mengatakan Allahumma ya rabban hammi fi lana ma habbal habibuka sayyidina Muhammad. Ya Allah cintakan kepada kami semua yang dicintai Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Ya. Semua yang dicintai Nabi Muhammad ingin mencintai. Ya. Ini yang pertama, ayo kita hadirkan selalu. Dan kalau kita minta kepada Allah, akhirnya sering kita panjatkan kepada Allah, akhirnya kita menjadi merasa itu kepada cinta merasa butuh kepada cinta kepada Nabi Muhammad yang tidak pernah membahasnya tidak akan merasa butuh yang tidak merasa butuh tidak akan mendapatkannya tidak punya cinta jadi minta kepada Allah terus ya Allah ya Allah ya Allah yang kedua adalah membaca salawat tanyakan kepada diri sendiri berapa kali kita membaca salawat dalam sehari selain di dalam salat sudahkah kita mengkhususkan salawat untuk Rasulullah seorang sahabat Nabi bertanya berapa waktu yang aku jadikan untuk mempersalawat kalau sepertiga gimana? Sepertiga masih kurang. Kalau separuh ya Rasulullah, enggak apa-apa. Kalau semua waktu untuk bersalat ya Rasulullah, bagus. Jadi untuk Nabi Muhammad SAW setiap saat adalah sesuatu yang sangat mulia dan baca solawat sebanyak-banyak, solawat yang berkualitas, solawat yang di saat kita membacanya, hadir hati kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hati. Bukan hanya salawat, masalah dari Muhammad nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Mungkin hanya mikir hitungannya saja Ulama banget imamnya yang memimpin salawat Kita bikin salawat yang khusus Salawat apa saja Dan Rali'ah Adawiyah, salah satu pecinta dari Muhammad Membaca salawat sampai 50 ribu kali dalam sehari. Jangan dikatakan itu mustahil dan khayal Itulah karamah Sebab membaca salawat adalah unik Tidak semua orang bisa membaca Kadang ada orang bisa membaca sehari sepuluh ribu. Kadang sama-sama waktunya 24 jam, ada orang yang tidak bisa membaca biarpun satu kali, karena tidak pernah diingatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Pusibah. Dan tanya kita golongan manusia yang mana? Berapa kali kita dalam sehari membaca salawat kepada Rasulullah? Sadarlah makna ini. Apa yang terucap di lidah kita? Mungkin kita masih menyenangkan laku yang tidak benar dan dibenci oleh Nabi Muhammad. Berubah saat ini. Kita akan berubah menjadi salawatan, salawatan, salawatan. Dan tidak bisa membaca salat kecuali dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak bisa mendengar baca masalah cinta kepada Nabi Muhammad kecuali yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Maka bersyukur hari ini kita dihadirkan di sini untuk mendengar makna cinta. Ini mengobdimah cinta. Allah mencintai kita. Lalu kita digiring oleh Allah untuk berbicara tentang cinta kepada Nabi Muhammad. Ini Semoga kita termasuk orang yang bakal punya cinta kepada Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Kemudian... Sebelum membaca salawat Perbanyak baca salawat Pastikan sehari 500 ribu dan seterusnya Yang ketiga adalah Membaca sejarah Nabi SAW Sejarah Nabi Salawat kurang doa enggak sejarah, sejarah Nabi bingung Kenapa bingung? Ditanya berapa? Banyak kita sehari membaca sejarah Nabi Pertanyaannya yang salah Mestinya pertanyaan adalah begini dulu Punya buku sejarah Nabi atau tidak? Bagaimana bisa membaca sejarah nabi kalau bukunya saja enggak punya? Buku sejarah nabi adalah harus kita jadikan buku yang paling utama paling istimewa, bukan novel anak kita kita kenalkan Doraemon, Cinchan sema apa, Cinchan paman, apa itu semuanya? Kita perlu kenalkan anak-anak kita dengan bacaan bacaan mulia sejarah nabi salah selama setiap hari anak kita membaca sehingga mata dan hatinya setiap saat dengan nabi Muhammad bacaannya, biar bukan selebar lebar ada sebuah buku yang harus Menjadi buku wajib bagi kita Al-Quran ada di mana? Eh Al-Quran tidak akan Dibaca dengan benar kecuali sambung hati dengan Nabi Al-Quran sudah banyak di rumah Tapi sekarang bagaimana yang menghantarkan kita Untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar Baca sejarah Nabi Ada buku sejarah Nabi yang ringan, kecil Ringan, kecil Seperti Ad-Bibai, Barzanji dan sebagainya Itu buku sejarah Nabi yang ditulis dengan bahasa Indah, cuman kadang di majlis pun tidak pernah disyarahi. Sehingga orang yang hadir pun tetap tidak paham Maka kami menghimbau. Majlis maulid dimanapun. Hendaknya. Nadom-nadom itu disyarahi oleh ustaz. Satu. Satu bab. Satu bab. Demi pertemuan-demi pertemuan. Agar hati kita kenal dengan Nabi. Sebab selain Al-Quran. Selain Al-Quran itu. Kalau dibaca. Selain Al-Quran. Dan sulawat kepada Rasulullah. Al-Quran dikir sulawat. Kalau hanya sekedar cerita kalau tidak faham tidak ada faedahnya kalau Al-Quran pun kita tidak faham ada faedahnya tapi kalau sekedar cerita kalau tidak faham enggak ada faedahnya maka harus kita itu apa? membaca dengan faham maka kita menghimbau untuk bisa disarai dan kita sudah mulai men-syarai kita maulid dengan ringan yaitu salah satu diantaranya mulit ad-ribai sudah kita coba syarai dalam uqatimah bacaan hikam kita kita syarai perlahan agar orang faham jadi mungkin para al bisa melihat syarah itu Kemudian bisa disampaikan ke yang lainnya Karena perlu agar orang paham Membaca sejarah Nabi Ada satu buku sejarah Nabi yang hari ini kita harus Sintaskan hati kita, aku wajib membelinya Yaitu buku namanya Fikih Sirah Karangan Dr. Buti Buti, Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Yang meninggal di Guam waktu mengadakan pengajian Indah Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Jadi buku sejarah Nabi SAW Ini kita beli dan kalau beli jangan satu HP saja anak kita kita pegangi satu persatu buku sejarah Nabi satu anaknya lima buku sejarahnya satu ya semuanya sampai semuanya bahasanya ngalah kalau abang dulu deh baca kakak dulu deh baca nggak ada yang baca nanti pada akhirnya yakinkan ini harus lebih penting daripada HP harus kalau kita ingin berubah di rumah kita beli buku itu sudah ada tercemanya sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karangan Dr Buti. Kalau tidak ada nanti bisa komunikasi Kalau anda cinta kita Tak komunikasi Nanti akan dikirim dari Jawa saja. Kita carikan bukunya Dikirim dengan Jawa Kalau beli rombongan murah Kita harus mengarah ke sini Jangan saja kita order Kita beli baju Kita beli aja dari Jawa saja Bersemangat Kenapa buku sejarah Nabi tidak Mana cinta kita kepada Nabi SAW Wajib berubah Punya nak lima kas lima Dan jadikan buku ini adalah Buku istimewa Istimewa Disambuli yang bagus Diletakkan yang bagus Dibawa ke mana-mana kalau telepon anak kita di bandung nak sampai di mana bacaan nak bawain cintakan kepada saya ternyata ini pun juga belum kita lakukan pantasan kita susah mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun kita belum dilakukan buku sejarah nabi tidak pernah dibaca bagaimana kita kenal nabi yang tidak pernah bagaimana kita cinta nabi yang tidak pernah kenal nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat adalah membiasakan dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahasa ringan-ringan pagi ini enggak usah ngomong yang berat-berat yang keempat adalah membiasakan dengan Nabi Membiasakan dengan Nabi adalah apa? Jadikan hidup kita selalu dengan Rasulullah Rasulullah Rasulullah. Rasulullah. Ilmu sudah ada insyaAllah Semuanya sudah tahu kalau masuk WC dengan kaki kiri dulu Kalau keluar WC kaki kanan Masuk masjid kaki kanan Kalau makan pakai tangan kanan Semuanya tahu itu semuanya Baca bis, milah dan seterusnya Sampai anak kecil pun ngerti Cuma permasalahannya bagaimana kita di saat mengamalkan itu. Apakah cukup kita memakan dengan tangan kanan kita? Betul lah. Monyet pun bisa makan dengan tangan kanan. Orang kafir pun bisa makan dengan tangan kanan. Akan tapi membedakan adalah hati kita. Sadar kalau itu niru Rasulullah. Jadi bukan sekedar kebiasaan. Maka dihimbau. Setiap kita ingin melakukan sunnah Nabi. Maka ingat pasal ini loh yang dilakukan Nabi SAW. Orang sering lupa. Sering lupa dengan sunnah Nabi. Ser permasalahannya adalah lupa Nabi. Bahkan ada orang yang ingat pekerjaan Nabi, lupa Nabi juga belum sempurna. Ada orang ini sunnah Nabi, tapi yang diingat sunnahnya saja, bukan Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang minum dengan tangan kanan, tapi yang diingat adalah buku hadits, bukan Rasulullah. Kita ingin melompat, kita ingat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita minum dengan tangan kita, yang kita lihat adalah Rasulullah. Ini pendidikan. Sehingga dengan Nabi Muhammad, dikit-dikit dengan Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Kita sering lupa, ilmu sudah ada kadang lupa. Mohon maaf, tadi kita ke kamar kecil. Tadi kita ke kamar kecil, masuk masjid, dan seterusnya. Pakai baju, tidak jangan pakai kanan dulu. Sekarang bertanyaannya. Tadi bagi kalau kita ke WC itu, atau kemarin bagi ke WC. Mana yang kita dahulukan, Kaki kanan dulu atau kiri dulu? Begitu mudah menjawab Kaki? Kiri dulu. Sekarang jawabannya ditambah. Kaki kanan dulu, kiri dulu, atau enggak ingat. Pakai baju tadi, kanan dulu, kiri dulu, atau enggak ingat. Masuk masjid tadi, kaki kiri dulu, kanan dulu, atau enggak ingat. Kita sering enggak ingat. Kita ngeri kalau duduk di masjid itu tidaknya niat iktikaf, hadanya besar. Iya, baru sekarang ingat. Enggak niat iktikaf mulai tadi. Kenapa kita belum biasa dengan Nabi SAW? Kita perlu membiasakan dikit-dikit dengan Nabi Muhammad. Allah, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Sehingga apa? Nabi Muhammad lahir pada dirinya. Dia berjalan dengan Rasulullah. Di toko dia ingat Nabi Muhammad. Mau bohong ingat Rasulullah SAW. Ini yang harus kita hadirkan. Dan Dari buah daripada cinta. Yang ini kan, membiasakan dengan Nabi. Dan kadang, -kadang pun kita mengingatkan anak-anak kita untuk yang baik pun masih salah. InsyaAllah, ini sempatnya saya ulang gambarannya gampang. Anak kita kalau makan dengan tangan kirinya, jangan dibiarkan. Karena itu jauh daripada sunnah Nabi. Hendaknya kita ingatkan untuk makan dengan tangan kanannya. Kadang seorang ibu cara mengingatkannya begini. Nah, kalau makan jangan pakai tangan kiri sayang. Pakai tangan yang bagus, pakai tangan kan kanan. Gitu. Anak kecil tidak mengerti bagus. Bentuknya sama kok mana bagus, mana tidak bagus. Kita pengin tahu siapa di antara kita yang ingatkan anak kita waktu makan dengan tangan kiri dengan bahasa begini. "Dedek sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan seperti bersungguh-sungguh. Allah." Ini pun kita juga lupa karena memang kita kurang biasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya karena kurang biasa dengan Nabi, kita pun banyak melanggar Nabi. Kita jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasakan dengan Nabi. Nabi Nabi Nabi Mau makan lihat top dulu anak-anakku semuanya. Kita semua membaca Bismillah. Karena membaca Bismillah ini adalah pernah dilakukan Nabi Muhammad di meja makan. Ada Nabi Muhammad saw. Allah. Ini tuh, tuh menambahkan kesintan. Yang kelima adalah, khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Berjuang untuk umat Nabi Muhammad saw. Khidmah untuk umat Nabi. Jadi bagaimana khidmah untuk Nabi Muhammad saw? Jadikan kita berjuang dengan harta kita, dengan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk umat Nabi Muhammad memperhatikan masjid, samren, mondo, sekolah-sekolah yang mendekatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membela umat Nabi Muhammad. Kalau sudah kita ambil umat Nabi Muhammad, maka Allah akan berikan cinta kepada kita kepada Nabi Muhammad SAW... Kenapa? Nabi Muhammad sangat cinta dan kasih kepada umatnya. Nabi Muhammad sangat sayang kepada umatnya. Maka yang tidak punya kasih dengan umat Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak orang yang pelit, punya ilmu malas ngajar, enggak memberi contoh yang baik, tidak kasih dengan umat Nabi Muhammad, tidak akan punya cinta. Bahkan kalau sudah kita punya cinta kepada Nabi Muhammad maka kita akan sangat kasih dan dengan kasih akan menumbuhkan kecintaan lima hal yang tidak kita lakukan ini saja mungkin bagi yang mau ke kantor di persilahkan cuma kami kasih kesempatan untuk dua bertanya Bebas bebasnya mau karena punya kewajiban yang mau ke kantor dan sebagainya boleh meninggalkan dan tidak akan mengganggu sesuatu apapun hanya kami ingatkan sebelumnya bisa diikuti mohon maaf bisa ikuti pengajian kita setiap hari di dikak radioku 104,7 FM Itu Big Radio adalah Di Batam, Radioku Tapi ini akan merile dari Cirebon langsung Pengajian kita setiap hari Akan dirilai Jadi ini hanya mengkoddimah perkenalan Tapi kami himbo Semoga ini adalah termasuk sebab cinta kita kepada Nabi Di radio itu tidak ada lagu yang aneh-aneh Tidak ada lagu yang ngajak Gua yang tinggul, tidak ada Tidak ada lagu yang ngajak hura-hura Di situ adanya nasyid Al-Quran, Tausiyah kosidah-kosidah bikradihu kosidah. bik, 104,7 sampai di sini ibu kedengaran jadi hari ini sudah waktunya kita hijrah dengar bikradihu 104,7 yang punya mobil langsung disek wahai yang punya mobil jadikan mobil anda adalah mobil surga mobilnya Nabi Muhammad disek. langsung di. jadi setiap buka langsung itu jangan sampai radio, radio yang karu-karuan yang merusak kita jadi 104,7 Ibu ternyata. Dan tolong diinformasikan kepada siapa pun yang ada di kiri kanan kita. Setiap sabtu bagi akap bagi relay dari sana. Kemudian setiap uh, Jumat pagi relay langsung dari Serbuan. Ini ada relay banyak relay dari Serbuan. Itu adalah radio radioku big radioku, radioku 104.7 104.2 dan mohon diapat dan kami menghimbuk tetangga-tetangga ibu sebagai tanggung jawab ibu. Tanda cinta kepada umat Nabi Muhammad, kenalkan ke tetangga. Daripada tetangga kita sambil dengar lagu begini-begini, secara menjadi sholat, sholat, maha'ala, ibu dapat pahala juga, bapak dapat pahala. Kemudian ada pengajian kami setiap Senin pagi di MNC TV. Setiap Senin pagi jam 5 atau kurang, jam 5 kurang, 1 jam kurang lebihnya. Semoga bisa diikuti dan diinformasikan kepada yang lainnya. Dan semua yang kita lakukan itu. Jalan kiramah untuk membangun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik, yang mau bertanya, dipersilakan yang mau pergi, maka silakan karena kita tidak ingin ganggu tugas, cuman kami ingin membiasakan kedekatan dengan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita dengan pertanyaan dua saja, satu silakan yang mau berangkat dipersilakan, baik silakan tidak, tidak, saya ragu tidak akan mengganggu majlis yang pergi ada kewajiban yang penting sambung hati Insyaallah ketemu nanti silakan. Salam. mimpi ketemu nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi ketemu nabi bukanlah satu bentuk cinta. Bukan satu bentuk cinta. Akan tapi mimpi ketemu nabi Muhammad adalah sebuah kemuliaan. Sebuah kemuliaan. Katakanlah bahwasanya man raani fi manam hadis Bukhari, man raani fil manam fasaba yarani yaqinan fa inna syaithana la yatamatsal Yang melihat nabi dalam mimpi itu benar. Benar, karena nabi tidak akan kerana setan tidak bisa menjelma menjadi Nabi di dalam mimpi kita. Siapapun yang pernah bermimpi ketemu Nabi Muhammad adalah sebuah kemuliaan. Ketahuilah bahwa Di hal lain yang harus kita perhatikan. Berbohong mengaku mimpi kepada Rasulullah adalah dusta yang paling besar. Menkada ba'alaih muta'abidan fal yata maka aduh minan mengaku Ngakum-ngakum mimpi. mengaku ngakum mimpi. Nah, mimpi. Dusta. Sebab kalau orang benar-benar mimpi ketemu Rasulullah, lihat. Luar biasa. Ada. Kalau kita selama ini mengaku cinta Nabi Kok mimpi ketemu Nabi Itu akan ada kebanggaan Senang Dan tidak berbohong Tapi kalau sudah berbohong Raka itu orang Banyak berbohong ketemu Nabi Muhammad Berbohong Makanya di pondok kita Tidak boleh ada orang mengaku ketemu mimpi ketemu Rasulullah Di sebalik Ada satu anak bercerita Kalau saya mimpi ketemu Rasulullah Di pondok Langsung saya tutup mulutnya Kalau tidak boleh cerita kepada siapapun Kalau bisa kedengaran kamu cerita Kamu tak usir dari pondok ini saya tidak ingin anak pondok pada bohong semuanya. Karena gara dengar kamu mimpi ketemu Rasulullah. Yang lain merasa lebih pintar, lebih baik kok belum mimpi ketemu Rasulullah. Akhirnya besok pura-pura ngomong, saya mimpi ketemu Rasulullah. Besok dolar lagi yang naik, saya mimpi. Sakondok, dusta semua atas nama Nabi Muhammad masuk neraka semuanya. Makanya kalau mimpi ketemu Rasulullah adalah disimpan antara dirimu dan Rasulullah. Dan kalau kita anggap itu sesuatu yang istimewa, pasti akan disimpan. Makanya orang yang ngobrol mimpi adalah tanda dusta jadi mimpi itu nah, mimpi itu mahal seperti orang menemukan permata tidak akan mudah obral sana kemari dia mimpi ketemu Rasulullah dia ingin ketemu lagi pasti jadi mimpi ketemu Nabi Muhammad bukan hakikat cinta tapi tanda kalau orang itu akan diberi kebaikan dan tinggal setelah itu seperti apa perilakunya kalau ngaku gua ketemu Nabi Muhammad perilakunya tetap jelek bohong tuh sebab mimpi ketemu kiai saja lihat kalau orang ada rindu kepada kemuliaan ketemu ulama saja seketika ada perubahan Bagaimana ketemu Nabi kok oh masih saya begitu? Bahkan kadang mimpi ketemu Nabi Muhammad untuk bemper, hanya biar dikatakan wali saya itu setiap malam senin ketemu Rasulullah. Oh, dikayang Allah. Habislah, dusta. dusta. Kalau dusta berandai- andai tidak akan bawa berkah. Baik, mimpi Nabi Muhammad adalah kemuliaan. Bahkan kalau ada orang yang mimpi ketemu Nabi Muhammad kok pinjang, adalah itu bukan bohong. Ada tapi itu benar Anda menemukan melihat Nabi Muhammad dalam keadaan pincang katailah yang kau lihat adalah cermin dari diri sendiri maka itu adalah sudah ketemu Nabi Muhammad istimewa tapi kenapa pincang koreksi berarti kurang sempurna dalam aku mencintai Nabi terus ditingkatkan dan nanti sampai melihat Nabi Muhammad tidak dalam pincang jadi kata matanya ada dalam hatimu sendiri makanya yang tidak jelas berarti kurang jelas hati kita yang kurang ganteng berarti kurang ganteng hati kita. Jadi kembalikan ke kita bukan kita kembalikan ke Nabi. Tapi ingat sabda Nabi, "Man ru'ani fil manami fa inna-hu fa sawayaran yaqinan, fa inna asy Yang lihatku di dalam mimpi akan melihat Nabi secara sesungguhnya, sebab mimpi Nabi Muhammad tidak akan bohong. Setan tidak bisa menjelma menjadi Nabi Muhammad. Tapi kalau menjadi guru-guru yang lain bisa. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak akan menjelma. Acehkal tidak bisa menjelma Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan orang cinta ada minta mimpi. Ya sampai dalam sebuah syair seorang Kamul no bilisi allahul filmanami. Ya Allah, aku ingin ketemu Nabi Muhammad. Aku rindu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, pertemukan kami kepada Nabi Muhammad di dunia biarpun dalam mimpi. Wajar tanggeng cintanya kepada Nabi Muhammad. Kita pun pengen mimpi ketemu Rasulullah. Sebelum bertemu secara sesungguhnya di surga, mimpi ketemu Rasulullah. Dan kamu lihat. Dan hanya orang yang dipilih. Paling oleh Isa mimpi ketemu Rasulullah. InsyaAllah setelah ini mimpi ketemu Rasulullah. Dan titip salam saya. Yang mendengar ini akan ketemu Rasulullah. Dan saya titip salam. Doakan saya dia selamat. Ketemu Rasulullah dalam mimpi insyaAllah. Satu lagi. Sukup sebagai perkenalan. Anggak silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi mengatakan. Di patung ini juga ada. Di radio acara Ajaran pengajian. Al-Quran, nasyid-nasyid, kemudian motivasi islami, ada, ekonomi syariah, musiknya musik nasyid. Hukum mendengarkan musik adalah bahwasanya tidak ada hadis yang sahih, kecuali hadis satu dibuat oleh Imam Bukhari, Sayyati ala ummat yuhilluna al-khirra wal-humra wal-ma'azih. Akan datang suatu ketika pada suatu ketika pada umatku. satu masa mereka menghalalkan Khomer. Menghalalkan perzinaan. Dan menghalalkan Ma'azif. Ma'azif ini apa? Ma'azif itu di diartikan oleh para ulama termasuk Abdullah bin Abbas adalah alatul lahwi. Semua alat yang menjadikan orang lupa dan lalai. Baik. Kalau bahasa sekarang anggap saja alat musik. Alat musik masuk dalam hadis ini. Cuma lihat ini adalah pembahasan fikih yang panjang. Tidak boleh orang setelah melakukan haram begitu saja atau halal begitu saja tanpa dirinci. Baik. Yang pertama adalah. Kalau haram ada tiga di sini. Khomer, zina, alat musik. Kalau khomer sudah dilarang oleh Al-Quran sangat jelas. Sehingga yang menghalalkan khomer adalah kafir neraka zina diharamkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi. Makanya yang mengharamkan Al-Qur'an jelas dia keluar dari iman. Ma'azib belum ada sebelumnya pengharamannya. Akan nah, tapi kenapa disebutkan di sini namanya iktiram? Jadi bukan zatnya ma'azib yang dituju, akan tapi apa? Umumnya orang minum khamr dan berzina adalah dibarengi dengan apa? Alat musik. Jadi nah, kita para ulama pandangannya tidak hanya ah oh, begitu langsung haram, manakan ada tidak ada pengharaman sebelumnya? Maka alat ma'azim, alat musik karena biasanya orang berzina dan mabuk Coba di diskotik dan sebagainya Adalah mabuk, berzina dibarengi dengan apa? Alat musik Dan dari masa ke masa semacam itu Sehingga para ulama membahas Masalah alatullahi Alat yang melalaikan apakah semuanya haram? Alat musik semuanya haram? Ternyata banyak pemancolian Nabi Muhammad juga membiarkan rebana dipukul Genderang perang ditembunyikan Trompet juga ada sebagian uh, trompet, Sebagian seruling diperkenankan jadi Nabi juga memperkenankan banyak. Bahkan lahwu ternyata tidak semuanya haram. Yang nama nyalahu, ada salaf. Ada tiga lahwu yang dihalalkan oleh Nabi, lahwu yang melalaikan. Ternyata tidak semua yang melalaikan adalah haram. Ada hal yang melalaikan tapi halal. Apa itu? Dabul khail. E, darbul khail melatih kuda untuk perang. Mudha'abatun nisa', ya, mencumbui istri. Bal rimah, dal briwai, rimayah was sibah rimayah. Latihan memanah itu sampai lupa. Kalau lu memanah itu lalai. Itu pun juga dipernah. Ternyata ada sesuatu yang melalaikan Dan rebana pun adalah alat musik Siapa yang mengatakan rebana bukan alat musik Nabi Muhammad SAW berkatakan, "Tolak al Bahkan seorang wanita pernah mendatari ya Rasulullah. Inna ya nadarku an-adr ibadu'fa ala roqsiqal an la ustallama Rasulullah, aku ingin mengukur rebana di atas kepalamu. Jika Allah menyelamatkanmu dalam perang dan sekarang Nabi Muhammad selamat. Nabi Muhammad mengatakan, Awfi bin penuhi nazarmu. Kalau Allah mengatakan yang adalah haram, maka kutailah Nabi Muhammad pun tidak akan menyuruh untuk menuhi nazarmu. Artinya apa? Alat musik yang diharamkan adalah, nah ini, Ibn Hajar dan yang lainnya. Yang diharamkan alat musik adalah alat musik yang menjadi da'bul fusaq. Alat musik yang sudah menjadi ciri dan kebiasaannya orang hasil menggunakan alat tersebut. Yang biasanya digunakan untuk dikomer dan diperzinaan. Sebab ini riwayat. Makanya Ibnu Hazm mengatakan hadis ini tidak bisa dipakai. Sehingga orang yang banyak menggunakan alat musik. Tapi ingat, bukan alat musik yang digunakan menjadi ciri khasnya pemabuk. Bukan. Ciri khasnya orang yang hurah hura Bukan. Maka di sini ada celah. Bukan suatu yang kuti sebagai orang Wah, Berakan-berakan. Jadi alat musik di sini ada lima nanti kalau membahas alat musik. Ini pembahasan veky panjang ya, sebab segala sesuatu harus ada ilmu. Di dalam membahas alat musik dan sebagainya harus lima hal. Lagu-lagu ini lima hal. Satu, hukum menyandungkan syair. Kalau syairnya adalah isi yang benar, menyandungkan syair adalah boleh. Sanjungan kepada Nabi, ngajak perang, bersemangat juang, hukum menyandungkan syair. Karena Nabi pun punya menyair namanya Hasan bin Thabit. Kalau syairnya jorok, nggak boleh. Syairnya membuat orang Rangsang syahwatnya, tak boleh Syaitnya menghujat orang, tak boleh Jadi hukum menyandungkan syair dulu Yang kedua Siapa yang menyandungkannya Pembaca sholawat perempuan ganjen, perempuan kemenyek Perempuan goyang pinggul Di depan kaum laki-laki, haram juga Ini ada aturannya semuanya Kemudian Di mana tempatnya Biarpun sholawatan Seorang ustaz sholawatan di depan Pemabuk-pemabuk dan ini eh, enggak kena. kenapa Tempat waktunya lihat orang lagi istirahat lagi ini tak taunya dia membaca salawat, ya, baru yang kelima adalah digabung dengan alat, ini adalah kajian ilmu yang panjang jangan seperti sebagian orang langsung dikit-dikit itu, cuma apakah hidup kita hanya untuk mendengar lagu-lagu seperti itu, ini kan pertanyaan kalau saya harus berikir, kalau saya harus dengar lagu, kayaknya tidak bisa ceramah saya, itu. saya ada radio, dengar lagu saya tidak pernah dengar lagu itu judulnya apa kenapa? terlalu banyak kesibukan tidak sempat. Cuma itu untuk membuat peningkatan. Memang target kita adalah mereka tidak mendengar lagu-lagu itu semuanya. Tetapi sesuatu yang masih ada telah untuk jembatan menuju kemuliaan. Untuk mengajak anak muda untuk meninggalkan roh. Lagu-lagu dangdut, lagu-lagu yang suka macam, mengajak yang pinggul. Ini kalau dibuat, dirumpah, secara serta merta, itu adalah berat bagi mereka. Akan nah, kami, yuk kita kenalkan satu lagu-lagu yang di situ ada sanjungan kepada nanti, mengajak berjuang, pentuh orang tua. Maknanya, kemudian setelah itu, apa? sampai nanti dia senang selawat, lihat, dia bisa meninggalkan alat-alat itu semuanya. Dan memang masalah keutamaan, tentu, bukan hidup kita hanya dengan musik, masalah ustaz, sebab dibikin, sebagainya. Ya, pantas. Cuma, lihat kita akan berdiskusi dengan kelas manusia yang bermacam-macam. Mereka orang awam. Kalau urusan musik tentu dipilih musik-musik seperti itu. Ada galat sederhana musik rancing. Jadi penghal tidak bukan pasti yang menjadikan orang yang melanggarnya langsung kafir syirik bah saudaraku tidak. Tidak ada diskusi panjang. Hanya satu hadis saja riwayat ke Imam Bukhari tadi. Yuhaidul kharn wal khar wal ma'azif dan ulama sudah menjelaskan masalah ini. Kami tidak menghimbau untuk banyak mendengar satu lagu. Cuma kami hadirkan di radio ini ada ceramah, ada motivasi, ada lagunya selingan sesaat. Karena barangkali ini untuk berbicarakan orang di pasar yang biasa dengar lagu yang tidak karok-karokan bisa hijrah ke sini. Ini adalah kajian-kajian ilmunya, ceritanya panjang sebetulnya. Semoga Allah memahamkan kita yang benar, menjauhkan dari segala yang mungkar. Dan kami ingatkan radioku di Radio Kuh. itu juga sampai Singapura nanti. 104,7. Dan ini ada jaringan Radio Kuh di mana-mana. Ada di Kuningan, di Cerobon, ada di Blitar. Ada di ini. Dan ini adalah kebersamaan dakwah. Anda menyampaikan kepada satu orang. Maka itu adalah sebuah dakwah yang mulia. Israq ya. Eh? Terbit matahari. Ini saja insyaAllah mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kami makhluk hamba-Nya Rasulullah. Doa ini, wahai Nabi Muhammad, kami akhiri dengan innaka 'ala kulli syiddir. Allahumma ya Allah, ya Rabbullah, ya Allah wallahi iktimamika Allah dengan kecintaan kepada kekasih-Mu Anak-anak kami semua itu, rindukan dan cintakan mereka kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan idola mereka adalah kekasih-Mu Nabi Muhammad dan semua orang yang mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan mereka dari mengakumi yang dibenci oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Diri kami sendiri, Allah. Kami ingin selalu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, ingatkan hati kami, ingatkan pikiran kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Setiap saat kami Allah, di saat kami berjalan ya Allah, di saat kami berdoa, di saat kami hendak baring dan tidur, ingatkan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan mudahkan kami yang itu mengikuti semangat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami berdoa jauhkan kami dari melanggar kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami ingin bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin Ya Allah, di saat kau cabut kami, kami bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Seperti yang kefirmankan wahab syiru bejannah tidak kunjung tua pecinta kekasihmu Nabi Muhammad di saat kau capai jumpa mereka akan keperlihatkan perlihatkan surga dan isinya terlihat kekasihmu Nabi Muhammad kami ingin saat kau capai jumpa kami ya Allah kami melihat kekasihmu Nabi Muhammad dan berikan kepada kami kesempatan untuk bertemu kekasihmu Nabi Muhammad saat kami hidup ya Allah biarpun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah ya Allah dan gelap jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang menemani kami di alam barzakh Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang menemani kami, yang, yang membawa, rombong, membawa kami dalam rombongan kekasihmu Nabi Muhammad di padang masyar. Di saat orang berada ketakutan akan tapi jadikan kami hamba-hamba yang terlindungi di bawah payung kekasihmu Nabi Muhammad. Kami di bawah telaga kawthar, minum telaga kawthar dari tangan kekasihmu Nabi Muhammad hingga kami tidak akan berusaha malamak. Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad, Ya Allah, yang akan menemani kami di saat kami dihisap, di saat amal kami ditimbang. Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang membawa kami. Bahawa kami membuncang kami untuk menyemberan sirat dan mestiqim. Hingga kami masuk sargamu, Ya Allah. Jadikan kami kasihmu Nabi Muhammad. yang akan kami lihat setiap saat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Wujudkan keindahan dan rumah tangga kami. Berkat kekasihimu Nabi Muhammad. So, Isteri yang saling mencintai, karenamu berkat kekasihmu Nabi Muhammad yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau beriakan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal, penuh berkah berkat kekasihmu Nabi Muhammad yang sakit sembuhkan berkat kekasihmu Nabi Muhammad yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar hutang mereka dan Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkanlah umur kami semua dalam ketaatan, kata kesehatan serta afiat berkat kekasihmu Nabi Muhammad dan makmurkan majlis ini dengan tercinta-cinta kekasihmu Nabi Muhammad dan jadikan kami pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan, kata ketaatan serta sehat walafiat berkat kekasihmu Nabi Muhammad dan berikan kepada kami semua ya Allah. Husnul khatimah. Panjang umur serta panjang umur sihat al-fatihah khusnul khatimah mati dalam keadaan iman berkat kekasihmu Nabi Muhammad membunuh orang tua kami dan guru-guru kami dan berikan kasih sayiimu kepada mereka berkat kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon ya Allah kelak saat kamu tidak mencabut nyawa kami kami ingin saat itu tidak mencabut nyawa kami kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia ilallah ilallah illallah Muhammad Rasulullah ilallah ila, ilallah Allah Muhammad eh ila illah rabbih mahmad sallallahu alaihi wasallam nas'aluna rabbana atina fitbiyhasana wa fil akhirati hisana wa qina adhaban nasallallahu wasallam alhamdulillah rabbil alamin terima kasih pertemuan karena kebaikan berpisah karena kebaikan amanat Sampaikan berita kepada saudara tentang hati. di YouTube. Amanat. Agar sambung terus. Agar sambung terus. Bilaikah-bilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.